Det you are looking at a, obviously a very disturbing live shot there that is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Klockan 45 den 11 september 2001 rammar ett det ene tornet i World Trade Center i minutterne efter tror folk at det et tillfälle en form for bisart olyck men hurtigt viser det sig at være et koordineret angreb på Amerika, et skæbnesvangert angreb, der forandrer verden for altid, starter flere krige og får ubeskriveligt store konsekvenser for USA, Danmark og resten af verden. Det fortæller vi om i den her 9 11 af Kampen om Amerika. Mit navn er Peter Keldorf, og med mig her i studiet har jeg chefredaktør for kongressen.com, Anders Havner. Ja, og på grund af 20 år for angrebene på World Trade Center og Pentagon, så laver vi den her miniserie i tre afsnit, hvor du får hele historien om den skæbnesvangre dag, altså den 11. september 2001. I det her første afsnit, der får du historien om selve begivenheden, hvad det var, der skete på dagen, og hvad var baggrunden egentlig for det, der skete deriblandt. Historierne om Osama Bin Laden og hans al-Qaida-netværk. I andet afsnit vi laver, der får du historien om USA's reaktion på krigen. Hele begrebet The War on Terror, som blandt andet så også fører til den nu afsluttede krig i Afghanistan. Og så til sidst i afsnit 3, jamen der skal vi altså kigge lidt på konsekvenserne af 9-11, som jo altså har verden for altid. <gå> Hit, it hit another building. Oh. Flew right into the middle of it. Explosion. My God, it's right in the middle of the building. This one into the East Tower. Yes. Yes. Right in the middle of the building. Kun 18 minutter efter det første fly har ramt det nordlige tårn, rammer en anden Boeing 67, det sydlige tårn. Flyet rammer lidt lavere end det første angreb, omkring 60. etage. Ligesom i det andet tårn er der nu tusindvis af mennesker, der er fanget over flammehavet. Og det står nu klart, at hvad man oprindeligt troede var en såkaldt freak accident, nu er et koordineret angreb på USA. America is under attack. Uh, the Pentagon on the outside of the fifth corridor, uh, on the Army corridor. Several Army officers I talked to reported hearing a, a big explosion, seeing shards of metal uh, uh, coming past their window. The Pentagon has been evacuated. Uh, emergency services personnel were rushing to reports of several people trapped in the building. Kun time efter, at the first fly ramte World Trade Center altså kl. 9.45, der fandt verden ud af, at et tredje angreb var undervejs. Et American Airlines fly cirkulerede rundt over hovedstaden Washington D.C., før det sidste styrte ned direkte med kurs mod den vestlige side af Pentagon, altså det amerikanske forsvarsministerium, som ligger i Arlington i Virginia, lige uden for Washington D.C. På det her tidspunkt... Der er hele verdens øjne rettet imod USA, mod de brændende tårne i New York, og så altså også nu mod ruinerne af den vestlige fløj i Pentagon, som jo altså blev ramt af fly nummer 3. Og det er jo klassisk, Peter, vi har snakket om det her mange gange også på redaktionen, også i dagene op til, hvor vi forbereder programmerne her, at vi kan altså huske, hvad, hvad vi lavede den dag, og... Øh, nu er du jo den ældste af os to, så jeg tænker mig hellere starte med dig. Hvad var dine Hvor var du henne den dag? Da det skete? Jeg stod i hjælp med at spille basketball på en højskole over i Jylland, alle steder i verden. Det virker lidt sådan lidt bizart, når man står her i, i samtalen om det. Men, og så kunne jeg godt mærke, at kom jeg kom ud fra den der gymnastiksal, der eller hvad det var. Og så var der bare så tomt over det hele. Ja. Altså, der, var, der var ingen mennesker på sådan en højskole, der var startet sådan noget. 10 dage forinden eller sådan noget, hvor der burde rende øh, unge glade mennesker, som jeg selv var dengang, øh, rundt over det hele. Fuldstændig tom på alle gange, og så kom der sådan en, en øh, meget sådan bestyrtet pige løbende ned ad gangen, og så sagde hun, hvor er alle folk henne? Så har du ikke set det? Så nej, der er sket noget over i USA, hun så, og så sad alle folk op i sådan en tv-stue og sad fuldt med, og det er så her på det her tidspunkt. Så vidt jeg husker, jeg kan faktisk ikke rigtig huske øh, dækningen, jeg gætter på det om, var har været nogle af de danske kanaler, der har taget et eller andet signal fra CBS, eller, eller et eller andet, ikke? og kørt det på, men øh, på det her tidspunkt, der, der husker jeg det som om, at, at tårnen stadig står, øh, i hvert fald et af dem, øh, og så sidder vi der og følger med, og så tager, hvad skal man sige, den ene time, og det ene døgn nærmest efter hinanden. Hvad med dig, Hvor var du af Jamen, jeg var lige startet i, i første G øh, og... Øh jeg kan huske, at var lige kommet hjem. Der har vi gået i gymnasiet i en måneds tid, eller sådan noget og introforløbene er overstået, og man er efterhånden ved at have styr på befolkningen og finde rundt på gangene osv. Og jeg var lige kommet hjem fra, øh, fra skole der, fra gymnasiet der om eftermiddagen, og så en af mine gamle øh, kammerater, øh, som jeg havde gået i folkeskolen med, øh, en fyr, der Christian, han, han sendte mig en sms-besked. Det er jo sådan, altså i de sådan tidlige over her, ikke? men øh, han sendte mig en sms-besked, hvor han skrev, øh, jeg kan det, han skrev til mig, at øh, der var et fly, der var fløjet ind i, i World Trade Center, og det lige var sket sådan for, for fem år siden, og at øh, det var på CNN nu. Og så kan jeg huske, at jeg sådan... Øh, ringede til ham, og så hvad for noget? Og så han, ja, det nok. Og Så øh, han boede øh, med sine forældre to måneder væk fra, hvor jeg boede med mine forældre på det tidspunkt, så jeg cyklede over til ham, kan jeg huske, og så øh, øh, der kørte det på CNN, inden øh, vi sad og så det der, og så øh, lige efter jeg var, var kommet over, så ramte det andet fly, øh, altså det andet tårn, og øh, så var det, som man netop, som vi snart om før, også fandt ud af, at det her var ikke, bare et af de her trafikfly eller et eller andet mini-maskine, som ved et uheld havde ramt. Det var ikke bare en lille Cessna med en dårlig pilot? Det var det ikke. Det var i høj grad planlagt det her. Og så kan jeg huske, at jeg sad... Øh, det var sådan helt uvirkeligt, kan jeg huske, at jeg sad og kiggede på det. Altså sidde og se, øh, hvordan første det ene og så det andet tårn kollapsede, og øh, altså det var... Jeg husker, det var sådan også dagen efter, da man sådan kom i skole, og folk var sådan... Jeg ikke, hvad man skulle gøre af sig selv, og vidste ikke rigtig, hvordan man skulle snakke om det, og kan huske lærerne prøve at sige sådan, ja, men vi skal jo prøve at lave biologi, eller dansk, eller hvad fanden det nu havde, vi havde for fag, Og det var bare sådan, så jeg kan huske, der blev holdt øh, to minutter stillhed, hvor vi så hele skolen skulle samles ude i, øh, ude i, i skolegården for at, øh, for at øh, ære øh, dem, der var, var omkommet i det her angreb, eller de her angreb. Men altså, det er jo klart, at det er sådan, for, for alle øh, os, altså nu er vi jo begge to øh, midalderne mænd i vores, øh, i vores bedste alder, øh, men det er jo lidt for vores generationer og også, for øh, selvfølgelig for andre, der oplevede, det, øh, i hvert fald noget, som uden diskussion er den mest definerende dag, altså verden vi kendte blev lavet om på den her baggrund, og... Øh, jeg tænker der nogle gange, altså mine egne unger øh, har jo god grund ikke oplevet det der skete i 2001, fordi de var ikke født på det tidspunkt. Og nogle af de der gange, når man så fortæller dem om hvordan det var og sådan noget, så er det altså de, de, kan kan slet forstå det og sådan noget. Men det er bare anderledes for os, der var gamle nok til både at opleve det og til at kunne huske hvor hvor man var. Altså det er sådan lidt som mange ældre har det med. At de kan huske hvor de var den dag Kennedy de han blev skudt. Det her det bliver sådan en af de der også når vi engang bliver bliver rigtig gamle, hvor vi stadig kunne sidde tilbage og huske hvor vi var inden, når vi så var ud at spille basketball, eller, eller hvad vi lavede, ikke? Så det er, det er stadig også en dato, jeg kan godt huske. Altså, de første år, det er sådan, man blev... Jeg kan huske, jeg blev sådan lidt berørt af det. Altså, stadigvæk har det sådan også, når jeg er kommet på, på området omkring hvor tårnene stod i sin tid. Det har altid gjort et meget dybt indtryk på mig. Jeg har også dækket nogle af de her mindehøjtidlige her sidenhen, og så videre for, for at markere årsdagen for terrorangrebene der. det er altid... Det er meget specielt, og... Stadigvæk også nogle gange, altså jeg kan også huske, at det var oppe i det nye Freedom Tower, du ved, det der er bygget i, i New York nu, hvor er stod før. Det er en meget surrealistisk øh, oplevelse at være oppe i det her tårn nu, og så prøve på en eller anden måde at tænke, hvad det var, der må være sket for de mennesker, som var i tårnet den dag, da det skete. Ja, vi har også begge to boet i New York flere omgange, så vi kender jo til, hvad skal man sige, den sådan følelsesmæssige side af at ligesom at være koblet op på som, øh, som borger i, øh, hvad mange synes er verdens vigtigste by, i hvert fald New Yorkerne selv. Øh. Men også, Peter, du ved, det der med, at de første gange, jeg var i New York, jeg var i New York første gang i 2004, apropos min gymnasietid, så var det så den sommer, hvor jeg blev student, det var der, jeg første gang rejste til USA, og øh, jeg huske, der var det jo bare et stort gabende hul i jorden, altså kæmpe krater, hvor de her tårne engang havde stået, og så var der Selvfølgelig mure op langs, øh, så man ikke øh, kunne gå ned i området, men øh, stille og roligt, netop som du siger, at vi begge to har boet der. Jeg kan huske, at jeg læste på universitetet derovre, tilbage i 2009, og der begyndte det sådan langsomt, at øh, man kunne sådan se, at de indledende øvelser til, at der skulle bygges noget, og at det ikke bare skulle stå tomt, men at man ville dels bygge det her, som så er Freedom Tower, det nye World Trade Center, og man så også ville anlægge den her Øh, memorial park for øh, for ofrene. Det begyndte som stille og roligt at blive bygget og øh, og det er også skulle at altså så efterhånden som jeg kom tilbage til New York gennem årene, så kunne man sådan se at det voksede og tårnet det nye tårn blev blev sådan stille og roligt bygget op af og er jo en kolossal stor og meget meget høj bygning øh, som jo så er åben for for folk til at til at besøge den dag i dag. Jeg huske, jeg var der. Jeg var oppe i Freedom Tower den 10. september i 2016 i forbindelse med 15. årsdagen for 9-11-angrebene. Der var, der var jeg i byen for at skulle dække det, der så skulle markere årsdagen dagen efter den 11. september. Der var jeg oppe i tårnet der for første gang, og jeg kan godt huske, der var mange... Altså, det er jo det, alle snakkede om, når man er oppe i Freedom Tower, så alle, der i hvert fald er plus 20... Ah, plus 30 måske, i hvert fald snakket om det her med, hvordan det så havde været, eller prøvet ligesom at forestille sig, hvordan det har været for, for de mennesker, som var oppe i, i de gamle tvillingatorne, den dag den 11. september. Og det er, altså jeg vil sige, det er altid noget, som har gjort meget stort indtryk på mig, altså jeg kan huske, at jeg stod og så, altså så mennesker, som stod og græd der den, den morgen, der, der dækkede begivenheden der i forbindelse med, med 15-året, fordi de stadigvæk, altså, fuldstændig forståeligt jo, altså, var grebet den her sådan, afmagt øh, omkring tabet af, af deres kære. For man forventer jo ikke, når man sender sine eller et, et, et, hvad man nu har sendt afsted på arbejde, at det så er, at man skal frygte for deres liv, eller frygte for, at noget som det, der skete, den elskaber kan ske. Men det skete jo desværre, og øh, altså ramte jo en masse ganske almindelige uskyldige civile mennesker, og øh, altså, det er jo et evigt ar på New Yorks sjæl, kan man sige, men, øh, men det er i hvert fald, øh, jeg vil sige, det er altid en dato, som har gjort indtryk på mig, og netop som vi snakker før, det er sådan en af de der, jeg tror aldrig nogen, som man kommer til at glemme, så længe man lever, hvor man var hen den dag, det skete. Lad os prøve at vende tilbage til fortællingen om selve begivenheden. For der hvor vi slap, der er klokken nu vil være ti om formiddagen East Coast Town tid. We can show you now what happened just a few moments ago at the Trade Center. Watch the building to the left, to the to the back of those two buildings. This is just a det sydlige tårn kollapser nu, og området omkring tornet og det sydlige Manhattan dækkes nu af en stor sky af hvidlidt aske. Kun en halv time efter kollapser det andet tårn endnu fuldstændig dommedagsagtige scener, der kører live på alverdens tv skærm Det andet tårn bliver ramt bliver daværende præsident George W. Bush orienteret. Præsidenten får beskeden, mens han får rullende kameraer, som vi talte om før, altså sidder nede i en skole i Florida, hvor han følger en undervisning. Og med ordene A second plane hit the second tower. America is under attack. Jamen, så får præsidenten altså via sin stabschef de dårlige nyheder. På optagelserne fra skolesituationen kan man se en nærmest forstenet George Bush, der fortsætter oplæsningen sammen med skolebørnene, for kort efter at begive sig ud og senere adressere nationen fra den samme skole. Andy Card kommer op til mig og siger, at plane anden plan er second tower. anden større, Amerika er under attack. Og jeg ser en barn læse. Og så ser jeg the i of af rummet, beginning at få den samme message, som jeg got. fik. And I could see the horror etched on the face of the news people who had just gotten the same news. During a crisis, it's really important uh, to set a tone uh, and not to panic. And so I waited for the appropriate moment to leave the classroom. I didn't want to do anything dramatic. I didn't want to, you know, lurch out of the chair and scare the classroom full of children. And so I waited. Senere der bliver præsident Bush af Secret Service eskorteret op i Air Force One, der flyver ham rundt til det meste af dagen for at holde ham fra en fysisk location, der kunne tænkes at udgøre et mål. Præsidenten vil gerne selv tilbage til det hvide hus, men ender med at blive placeret på en topsikret militærbase i Nebraska, inden han så senere på dagen den 11. september 2001 vender tilbage til det hvide hus. Kort efter George Bush får de forfærdelige nyheder visket i ørene fra sin stabschefs side, jamen så er et fjerde angreb under opsejlingen. Endnu et fly er blevet kidnappet efter det lettede fra Newark-lufthavnen uden for New York City. Men fordi det var forsinket, så vidste passagererne godt besked om angrebet på World Trade Center og på Pentagon. Og da flyet bliver kabret ca. 40 minutter inden i flyvningen, ved passagererne godt, at flyet højst sandsynligt ikke kommer til at lande igen. Det skal, som de andre fly, bruges som selvmordsaktion så en angreb der fra og forsøgte blandt andet at tilsvinge sig adgang til cockpittet med en brandslukker og hælde kogne vand ud over terroristerne. Telefonopkald fra passagerer til deres pårørende til deres mand eller kone eller børn eller noget i den retning. Øh, vidner om at deres strategi, øh, om deres strategi, blandt andet eksisterer der sådan en telefonoptagelse, med en passager der kan høre sige, "Are you guys ready? Let's roll." Det vides øh, ikke præcist, hvad målet for det fjerde fly var, men øh, U.S. Capital er ofte blevet nævnt som det mest øh, oplagte mål. Øh, flykaberne beslutter sig højst på grund af passagerernes modstand for at crashe flyet før målet, og United Flight 93, 93 smadrer ned på en mark i det landlige øh, Pennsylvania tæt på byen Shanksville. Fire øh, forskellige angreb på selve dagen 11. september 2008 kostede 2977 personer livet, langt delen i de to tårne på øh, World Trade Center. Anders, på det her tidspunkt ved vi jo intet om, hvad, eller i hvert fald den store del af verden, der følger med, ved i hvert fald ikke øh, så meget om de her flykaper. Men hvad er det, der kommer frem? Ja, det, der kommer frem, er, at øh, der er tale om i alt 19 terrorister, som øh, i mange tilfælde har boet i USA i over et, øh, et år øh, for hende. At vi også ved at de er organiseret i teams, hvor at de hver af har en pilot tilknyttet og flere af de andre fungerer som en eller anden form for muskelmænd, kan du sige. Og vi ved også, at flere af dem havde taget flyundervisningen i det sydlige Florida, og at de havde smulet både knive og hobbyknive ombord og brugt dem til at på flyene. Vi ved også, at de havde specielt udvalgt de fly, som de kabrede, øh, de fordi det var fly, over på vej til, til Kalifornien, og som derfor ville have masser af brændstof i, i tankene, øh, fordi de skulle flyve en længere tur på, på tværs af USA. Så der er måske også nogen. Øh, du kan måske også selv Peter, huske øh, ham, der hed Mohammed Atta, som var pilot øh, på det fly, der ramte det nordlige af de to trade center, han var, kan man sige, en anden slags leder af de her 19 flykabere og var fra Ægypten, hvorimod stort set alle de andre, i hvert fald, så vidt jeg husker, 15 af dem, var fra Saudi-Arabien. Så det var i hvert fald det, der sådan begyndte at komme frem, det vi lærte i løbet af, af, af begivenheden, at det var det, der var tale om. Ja, og trådene trækker i hvert fald i den grad imod Saudi-Arabien, fordi de her dage efter angrebet, så hører vi os, der ikke havde hørt noget om, til noget, der lige pludselig hedder Al-Qaida, og ved en, navn, en mand ved navn af Osama bin Laden. Ja, og det er var altså, en mand, som altså, i efterretningskreds vidste godt, hvem han var. Altså den almindelige, altså du og jeg, og folk i almindelighed vidste jo ikke, hvem han var, men man vidste godt i, for eksempel, altså han var på FBI's liste over den, der hedder 10 Most Wanted-listen. Der var han på, han stod bag øh, nogle forskellige angreb. Han havde blandt andet stået bag det angreb, der var på det amerikanske krigsskib, der hedder USS Cole, som fandt sted i år 2000, det var 11 måneder før øh, angrebet 9-11 fandt sted. Han havde også stået bag angrebet på nogle amerikanske ambassader, øh, blandt andet i Afrika i 1998, og i det hele var han... En mand, man godt i en efterretningskontekst øh, vidste ikke ville vilde det godt. Men altså, jeg ved godt, at jeg havde aldrig havde hørt om Osama bin Laden. Det jeg tror jeg altså, ikke, der var mange, der havde eller i verden i det hele taget. Men lige pludselig så blev vi alle sammen klar over, at der var den her langskægget terrorist, øh, som øh, drev det her netværk af terrorister, Al-Qaida-netværket, og at de havde haft øh, en eller anden form for safe haven i, uh, i Afghanistan, hvor de havde forberedt uh, de her ting. De amerikanske efterretningstjenester har jo så uh, på det her tidspunkt optramlet, hvem han er, ikke? og han har jo så haft base i Afghanistan, og, og grupperingen al kan man så spore tilbage til 79 i deres kamp mod uh, Sovjetunionens uh, invasion af Afghanistan. Bin Laden, søn af en saudisk rigemand, uh, bliver altså... Uh, Smid ud af Saudi-Arabien, blandt andet under pres fra amerikanerne, og etablerer en base i Sudan, før han i 1996 rykker tilbage til Afghanistan, der så huser ham og al-Qaida op imod det her angrebet 9-11. Øhm, og få dage efter angrebet 9-11, så udtaler Laden at han og al altså ikke har noget med angrebet at gøre, men senere så indrømmer han altså, at han rent faktisk øh, var med. På det her tidspunkt, altså da, øh, jeg tror det er i 2004, han indrømmer, at han rent faktisk øh, er med, der er verden for andre, der er vi jo alle sammen i gang med øh, USA øh, og vestens øh, globale krig mod terror, øh, som jo kommer til at definere øh, de næste mange år her, 20 år efter sidder vi to, kigger tilbage på det, øh, sammen med resten af verden. Øh, vi har øh, lagt mærke til, at der er diverse Netflix ja. og alt muligt derude, ikke? Øh, og det bliver selve dagen. Øh, den 11. september bliver selvfølgelig en stor dag i verden over. Øh, I næste afsnit af den her miniserie og særudgave af Kamp om Amerika 9-11 Special, der kigger vi to, øh, Anders, øh, videre øh, og kigger på tiden, der kommer efter angrebet mm. på øh, jagten på Osama bin Laden der førte både til Afghanistan-krigen og altså, USA's globale krig mod terror. Men forløb i hvert fald tak fra os. Det var første del af Kamp America Special om 9-11. Jeg hedder Anders Agner, med mig i studiet Peter Keldorf. På genhør snart.